Alhamdulillah, Alhamdulillah iladhi binikmatihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallahu wahedahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu addal emanah wa nasaha al-umma wajahada fi allahi haqqa jihadih sallallahu alaihi وعلى آله واصحابه واخوانه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه واخوانه الا يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الفجر رحيما ورحيمكم الله تعالى جميعا الحمد لله وشكر الله جل وعلا قداء Subuh yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini, salah satu Masjidun Bin Masajidillah, salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul di dalam tujuan yang mulia. Kita berkumpul di dalam Semata-mata menginginkan meraih ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga Allah Jalalahu Ala dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara bentuk pahala yang besar dan yang agung, keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam meraih keridaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah taala menganugerahkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang mulia, waktu yang berharga di dalam duduk bermajelis ilmu, berkumpul dalam tujuan yang baik Dalam tujuan yang mulia, maka di situ mengandung keutamaan dan pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hadis Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahawa orang-orang yang bermajlis duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan meraih keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis Abu Hurairah dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsununa kitaballah wa yatadaru sunnahu bainahum illa nazalat alayhi mustaqina wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullah fi man 'indah. Di dalam berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah di masjid dari masjid-masjid Allah dengan tujuan untuk mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, membaca hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjelaskannya, mempelajarinya dengan benar, dengan baik, maka malaikat akan turun kepada mereka kebahagiaan, ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah meliputi mereka para malaikat-malaikat turun membawa kebaikan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya mendoakan mereka pengampunan berkah keselamatan kebahagiaan dan disebut nama-nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat dari penduduk-penduduk langit Subhanallah ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ketika Allah taala menganugerahkan pada kita waktu yang luang untuk bermajelis di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu. Maka itu tanda kebaikan bagi setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam meluangkan waktunya untuk meraih keridaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqot." Dalam hadis Abu Darda' dan yang selainnya, radhiyallahu taala anhu, "Man salaka thariqon yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, Yang dia inginkan di dalamnya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sahal Allahul Raubihitarikanilaljannah, maka Allah akan mudahkan baginya. Allah akan bentangkan baginya jalan menuju syurga. Jalan pintas menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain. Di antara keutamaannya bar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man baitihi ilal masjid ila masajidillah yuriibuhi yata'allamu khairan aw yu'allimahu kana lahu ajr hajjin tammatan hajjatuhu atau kama qala alaihi salatu wassalam siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid Allah subhanahu wa taala dia inginkan dengannya untuk kebaikan atau mengajarkan sebuah kebaikan. Maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang berhaji. Sempurna hajinya. Subhanallah. Maka ini lahan pahala, lahan kebaikan. Meraih keridhaan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui... Majlis ilmu melalui berkumpul dalam rangka tanasu alal birru wa taqwa. Saling menasihati dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saling menasihati di dalam menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Wa ta'awanu alal birru wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal'uduwan tolong menolong kalian di dalam mewujudkan kebaikan dan takwa Allah dan jangan kalian tolong menolong di dalam mewujudkan perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah dan wa syukrulllah. Segala puji hanya milik Allah. Karena itu nikmat dari Allah kita memuji Allah subhanahu wa taala ketika Allah mengenugerakan dan melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya kita memuji Allah subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya dan ini salah satu tuntunan nabi kita saw dalam hadis yang selalu kita membaca dan dituntunkan membacanya di pagi hari dan di petang hari. Allahumma ma'ma asbah min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka la syarika lak falakal ketika di waktu sore kita mengucapkan allahumma ma min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka la syarika lak falakal ya allah segala puji hanya milikmu yang engkau tegla menganugerahkan kepadaku waktu pagi sehingga Aku masih hidup di waktu pagi ini, di waktu subuh ini, dan aku tidak pernah lepas dari nikmatMu ya Allah. Satu pun nikmat kita tidak lepas dari darinya, dan itu bersumber dari Allah Taala. Ataupun nikmat melalui makhluknya. Semua itu faming kawadak dari darimu murni ya Allah, la sharikalak. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Falakal hamdu walakal syukr. Maka bagimu ya Allah segala pujian dan syukur. Naam, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak lepas dari nikmat-nikmat Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan ibadah Mewujudkan amalan soleh, amalan ibadah amalan soleh yang dilandasi dengan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, jika kita kufur nikmat dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meninggalkan ibadah. Atau sebaliknya justru. Melakukan dosa-dosa. Terhadap Allah Jalla wa'ala. Maka itu sangat berbahaya. Kalau-kalau nikmat itu dicabut oleh Allah SWT. Dan justru kita mendapatkan azab dan sisaan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan. La insyakartum la'azidannakum wala in kafartum in azabi jika kalian bersyukur kepada nikmat-nikmatku kata Allah la azidannakum maka aku akan aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut ditambah menjadi kebaikan di atas kebaikan tapi sebaliknya wahai saudara muslimin jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kata Allah subhanahu wa taala ketahuilah bahwa Inna adabi lersya diide. Sesungguhnya adab dan siksaanku amatlah pedih. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menegakkan ibadah-ibadah yang benar, ibadah-ibadah amalan-amalan soleh yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang dip Fahami dan diperhatikan oleh para sahabat-sahabat beliau. Ridwanullah alaihim jamiah. Sehingga benar-benar berarti kita orang-orang yang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Allah ta'ala akan lebih memudahkan dan meringankan kita. Untuk menegakkan ibadah-ibadah kepadanya Jalla wa ala tapi sebaliknya jika kita kufur nikmat ta'udzubillah bagaimana kufur nikmat yaitu melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala baik itu perbuatan dosa yang berupa syirkum billah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau perbuatan dosa besar Atau perbuatan dosa-dosa maksiat yang lainnya Maka itu bentuk Tidak mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'adah Oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Mari kita senantiasa Memuji Allah Ta'ala Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan bersyukur kepadanya Dengan Mewujudkan Peribadatan yang benar Mewujudkan Amalan-amalan soleh yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama kita menjelaskan bahawa perwujudan amalan soleh yang benar, perwujudan ibadah yang benar adalah yang dilandasi dengan dua syarat yang terkandung dalam kalimat syahada La ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Yang kedua syarat ini dipenuhi. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-firmannya di dalam Al-Quran Nah Setelah kita beriman kepada Allah Kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul Syahada la ilaha illallah Syahada wa'anna Muhammad dan Rasulullah Sehingga Apapun ibadah dan amalan yang kita lakukan Dalam rangka kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Itu tidak akan diterima oleh Allah Melainkan dua syarat Syarat yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Allah ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Ya ayyuhal ladina amanu taku Allah Wa aminu di rasulihi Yuktikum kiflaini min rahmatihi Wa yaja'allakum nuran, Tamshu bihi, Wa yaghfir lakum Ila akhiril ayat Hai hey, orang-orang yang beriman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa aamenu bi rasulih dan berimanlah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam yu'tikum min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa wa wa lakum wallahu ghafurur rahim Allah taala akan memberikan pada kalian dua bagian di dunia Kif, dua bagian dari rahmat Allah afwan Allah Ta'ala akan memberikan pada kalian dua bagian dari rahmatnya. Ia ni rahmat di dunia dan rahmat diomul kiamah. Kasih sayang di dunia ini dan kasih sayang Allah diomul kiamah. Dan Allah akan berikan pada kalian cahaya. Cahaya dalam kehidupan ini. Kalian berjalan dalam kehidupan ini. Dilingkupi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih penyayang maka bagaimana keutamaan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang mulia ini orang-orang yang mewujudkan keimanannya kepada Allah dengan baik dan mewujudkan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi dengan benar maka akan diberikan dua bagian dari rahmat Allah ia rahmat di dunia dan rahmat di umul kiamah kemudian akan diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa taala untuk dia keluar dari kegelapan. Karena orang yang tidak mendapatkan cahaya artinya dia berada dalam kegelapan. Apakah itu kegelapan kejahilan ketidakfahaman terhadap agama Allah terhadap Islam ini? Atau kejahilan. Dalam kehidupan dunianya. Dalam urusan-urusan agama dunianya. Maka semua itu kejelekan. Semua itu keburukan. Yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Darinya. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Subhanallah. Siapa yang tidak menginginkan. Mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan cahaya Allah. Sehingga kita hidup dalam cahaya yang terang benderang keluar dari kegelapan yaitu kegelapan kejahilan dan mendapatkan pengampunan Allah. Tetapi semua itu terwujudkan dengan keimanan yang benar kepada Allah dan kepada Rasulnya. nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 6. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak Permisalan yang buruk dari orang-orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah. Permisalan yang baik adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hal yastawi al hal yastawi al ya'lamun wal-ladhina la'ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hal yastawi ama wal-basir. Am tahu ya dulu nur. Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Apakah sama orang yang berada dalam cahaya Allah dan di dalam kegelapan? Dah perhatikan bagaimana Allah membuat permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, iaitu orang-orang yang berada di dalam cahaya Allah adalah orang yang berilmu dan orang-orang yang berada di dalam kegelapan adalah orang-orang yang Buta yang tidak berilmu Subhanallah Ketika kita mendapatkan Cahaya Allah Artinya kita terbimbing dalam kehidupan dunia kita Sampai kepada Yaumul akhirat kita Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Kita mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Naam Ma'asyirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Wa rahimakumullah dan sekali lagi, cahaya Allah Ta'ala tentunya bertingkat-tingkat. Kepada hamba-hambanya, ada yang mendapatkan cahaya Allah yang sempurna, ada yang kurang dari itu, dan seterusnya sampai ada yang sama sekali tidak mendapatkan cahaya Allah. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang kafirin. Orang-orang munafikin, kafirin, dan segala jenisnya, mereka orang yang buta yang tidak mendapatkan cahaya Allah sedikit pun nah yang Allah taala beritakan dalam Al-Qur'an dalam surah munafiqun dan yang lainnya ya wayaqulul munafiqun tatkala orang-orang munafiqun berkata undzuruna naqta bisminnurikum qil arjiw wa ra'akum faltamisu nuran fadrib bainahum bisurin la babun batinuhu fihi rahmah wadahiruhu min qibalihi al'adab yunadunahum alam nakun ma'kum qalu bala walakinnatukum fatantum mufsakhum wa tarabastum wartabtum wa gharratkum al-amali hatta ja'a amrulllah wa gharraku billahi al-garur subhanallah bagaimana Allah taala menjelaskan, menjelaskan mengkisahkan tentang orang munafiqun di dunia tidak ada cahayanya lebih-lebih di yaumul qiyamah mereka berkata wahai orang-orang yang beriman tunggu kami. Kami akan bergabung bersamamu. Sebagaimana di dunia kami bergabung bersamamu? Bukankah kami dulu di dunia bersama kalian? Nah, orang-orang yang beriman mengatakan, iya, akan tetapi kalian telah menfitnah diri-diri kalian. Ia ni kalian kufur, kalian nifak. Wata robastum wa qurat kumul amani dan kalian orang yang selalu menunda-nunda, kalian tertipu dengan dunia dan selalu menunda-nunda dan menipu kalian angan-angan yang panjang, angan-angan yang kosong. Saya akan bertobat, saya akan berbuat baik, saya akan demikian demikian, angan-angan yang kosong. Demikian. Allah Taala memberitakan tentang orang-orang munafikin ketika dia dalam kegelapan dan ingin merebut cahaya orang-orang yang beriman. Mereka berteriak tunggu kami, tetapi Allah Taala membuat dinding pemisah. Babun rahma wa min al dinding pemisah yang di bagian orang-orang yang beriman adalah bagian rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dinding sebelahnya adalah azab dan siksaan Allah kegelapan. yaitu bagian orang-orang munafikin. Lalu, malaikat-malaikat Allah mengatakan, Bukankah dulu kami seru kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Tapi dunia telah menipu mereka hatta jaa amrulllah sehingga datang perkara Allah seperti ini baru kalian menyesal penyesalan yang tidak bermanfaat sedikit pun mengasabb muslimin permasalahan yang tiada guna na'am justru penyesalan yang seperti ini mendapatkan sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala Karena itu, seakan-akan dia mengolok-olok Allah. 6. Nah, sehingga Allah membalas fadhuqu fama lidolimi min nasir. Rasakan siksaanku tidak ada penolong bagi orang-orang yang dolid. Ayat ini, Allah Subhanahu Wataala mengatakan kepada mereka penduduk neraka yang berteriak-teriak menyesal. Mereka ingin kembali di dunia agar kemudian Memperbaiki amalannya Memperbaharui amalannya Padahal dulu diseru Oleh para da'i, para nabi Para da'i da'i ila Allah Bertakwa kepada Allah Tegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau, Mereka menolak Baru pada saat seperti itu Mereka berteriak dan menyesal Meminta-minta kepada Allah Untuk dikeluarkan dari siksaan api neraka Tidak bermanfaat Nah, ya, istirahatkan dih Rabbana, akhirijna nampak salihan, tiada kurna yang Kata Allah Taala, Alamin Amir kum, ma'atatukar dih, manatatukar, wajakumulnadir, faduku, fimalikzalimina min nasi. Mereka berteriak dengan sekeras-kerasnya, istirahatkan dih, Rabbana, wahai Allah Rabb kami, akhirijna, keluarkan kami dari siksaan neraka ini. Lalu kami akan beramal dengan amalan soleh. Kata Allah, bukankah dulu telah datang Pemberi peringatan kepadamu Telah datang orang-orang yang menyampaikan Kepadamu peringatan Tapi engkau tidak mengindahkannya Engkau tidak peduli dengannya Maka Fadhu'ku famalik dolimin amin nasir Saksa, rasakan siksaan Siksaanku ini Dan tidak ada penolong satupun Bagi kalian orang-orang yang dolim Oleh karena itu Masyir ma muslimin Wajib kita bersungguh-sungguh untuk membenarkan keislaman kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memahami agama Allah dengan baik berdasarkan Al-Qur'an dan memahami sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang semua ini merupakan kandungan dari syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang Allah sebutkan sekian banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk kita Mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Karena banyak dari kaum muslimin. Mereka berislam. Mereka sholat alhamdulillah. Mereka berpuasa berzakat alhamdulillah. <tuh> mereka jujur alhamdulillah. Amanah. Namun. Mereka belum diberi taufik oleh Allah. Untuk mengenal sunnah. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sehingga mereka beribadah dengan Ibadah-ibadah mereka Beramal dengan amalan-amalan kebaikan mereka Tidak dilandasi dengan Sahada Wa anna Muhammad dan Rasulullah Dilandasi dengan kalimat La ilaha illallah Namun tidak dilandasi dengan Wa anna Muhammad dan Rasulullah Maka Pun amalan seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia menegakkan kedua-duanya. Yaitu amalan itu ikhlas sesuai dengan kandungan kalimat la ilaha illallah semata-mata mengharapkan pahala hanya dari Allah dan yang kedua amalan itu mencocoki sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diterima oleh Allah taala. Hilang salah satu dari dua syarat ini, maka terjadi ketimpangan. Tidak akan diterima oleh Allah Taala. Apakah dia mengikuti sunnah Rasulullah, tapi dia tidak ikhlas? Ataukah dia ikhlas, tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka amalan kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belumlah dianggap dia orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan kebaikan itu sampai dia memenuhi dua syarat yang telah kita sebutkan tadi dan itulah ujian yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an linabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ciptakan kalian semua Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya siapa yang paling baik amalannya kata Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah dia adalah aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang ikhlas dan amalan yang mencocoki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa Amalan yang ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam. Oleh kerana itu di dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang lain, ada yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian, Allah hendak menguji kita semua, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada ujiannya. Tunggu dulu. Ya, tidak semudah itu. Sebagaimana kita mau masuk bekerja dalam perusahaan atau dalam instansi atau dalam lembaga apa saja, kita mendaftar dan ada ujiannya. Kalau ujiannya lulus, baru diterima. Kalau ujiannya tidak lulus, maka ditolak. Di sana banyak orang-orang yang mendaftar yang lain. Nah, apa itu ujiannya Allah taala terkait dengan apa yang saya sebutkan ini? Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum." Katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, khususnya orang-orang beriman, katakan pada mereka, "Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujiannya. Keimanan kalian kepada Allah, kecintaan kalian kepada Allah benar atau tidak diuji dengan apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan setelah kalian lolos ujian ini kata Allah, "Yuhibbukumullah." Maka Allah pun mencintai kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kalian. Allah wa yaghfir lakum. Allah cintai kalian dan Allah ampuni dosa kalian. Subhanallah. Ini ayat di dalam firman Allah Ta'ala yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ta'ala guru dari Imam Bukhari mengatakan ini ayat mihnah, ayat ujian. Nah, orang-orang yang beriman diuji oleh Allah. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini. Siapa yang paling baik amalannya? Yaitu orang yang Memenuhi dua syarat tadi Ikhlas dan mengikuti Sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam Biswa Barakallahu fikum Saya tidak ingin berpanjang lebar Di waktu subuh yang berbahagia ini Salah satu tuntunan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, Untuk meraih pahala yang besar Naam Untuk meraih Keutamaan dari Allah Jalla wa'ala, Selain dari apa yang telah saya sebutkan tadi, Juga adalah orang-orang yang berduduk setelah melakukan sholat jamaah setelah sholat subuh, Lalu selesai berjamaah sholat subuh, dia berzikir kepada Allah, Apakah dengan majlis ilmu seperti ini, dan ini merupakan zikr Allah, bahkan setinggi-tinggi zikir kepada Allah adalah bentuknya majelis ilmu. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, itu adalah taman-taman surga. Taman-taman surga. Tidakkah kalian ala tarta'birul jannah, tidakkah kalian menggembala di taman-taman surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, "Apa itu taman surga?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majelisuddik, dzikir." Halaqoh halaqoh dzikir. Dalam riwayat dijelaskan halaqoh dzikir adalah majelis ilmu. Maka orang yang sholat berjamaah subuh, lalu dia berzikir kepada Allah dan merupakan zikir kepada Allah majelis, majelis ilmu seperti ini, lalu sampai terbitnya matahari. Sampai matahari terbit, lalu dia sholat dua rakaat, maka baginya pahala haji wal umrah. Tamatan, tamatan, tamatan. Mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Jika kita meniatkan hal ini. Lalu kita menunggu sampai matahari terbit. Salat dua rakaat Dapat pahala haji dan umroh sempurna. Kalau kita bekerja dengan keras. Mencari nafkah, mengumpulkan uang menabung. Untuk pergi umroh. Untuk mendapatkan pahala umroh. Pahala haji. ya, Dengan susah payah kita banting tulang. Maka di sana... Ada pahala-pahala yang sama dengan itu. Persis. Tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Namun. Tidak mengeluarkan harta. Tidak mengeluarkan harta yang besar. Cukup dengan kesabaran. Yaitu. Kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Dalam meraih keutamaan-keutamaan. Ibadah tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Yaitu. Bermajelis ilmu. Kemudian. Kemudian. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir Sampai terbit matahari Solat dua rakaat Dia telah mendapatkan pahala yang sempurna dari Pahala haji dan umur Wallahu ta'ala Alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita semua Di dalam kehidupan ini bersenantiasa berada di dalam Cahaya Allah ta'ala Cahaya ilmu Al-Quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam sehingga kita senantiasa terbimbing dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah jalla wa ala yaitu dengan kematian sehingga kita mendapatkan kenikmatan di alam barzakh ataupun lebih-lebih kenikmatan di yaumul kiamah setelah kehidupan dunia ini wallahu ta'ala rabbissuak lebih kurangnya saya mohon dimaafkan subhanakallahumma wa bihamdik Ashaidu wa la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.